Istoria lui Ștefan cel Mare de Nicolae Iorga Caseta 8, fața A Notă Cronicarii prusieni știu de lupte în Moldova. Vezi nota penultima, dar ei se înșală. Scrisori din Polonia, Lepițchi 2, pagine 341-342, Chilia și Cetatea Albă, pagina 280, spun limpede că în ziua aceea a fost luptă cu tătarii peste Nistru. Tot așa se povestește războiul și în Vapopski, paginile 6-7, conform Hurmuzachii, doi roman pagina 316. Pentru sosirea lui Albert la Lemberg, Vestilia și Cetatea Albă, pagina 284. În iarna acestui an, cu grijă despre tatar, Ștefan stătu la Huș, unde se afla la 17 decembrie, copii de documente ardelene la Academia Română. Conform Frid Pape, Polska și Litva, na Przelomie Viecov Srednic, un roman, Lemberg 1903, pagina 189 și următoarea, încheie nota. De fapt, polonii erau tot așa de bucuroși de pace ca și ungurii. Un timp, ei nădăjduirea să o capete împreună cu cele două cetăți. Încă din iulie 1486. Ei stăruise pentru mijlocire la venețieni, care pe atunci stăteau bine cu turcii, și în septembrie solul lor era încă la Veneția. În 1487 trecură prin Lemberg și doi soli la poartă, în urma cărora Ioan Albert își învârti calul prin părțile tătărăști. În mai 1488 un om al sultanului veni la rege și acesta trimise pe Nicolae Firlei de Dambrovița, pentru a cere o ultimă dată chilia și cetatea albă. Îi se răspunse firește că nu se poate da înapoi pământul călcat de oși turcești învingătoare, pământul în care se odihnesc musulmani, mucenici pentru credință. Atunci solul scăzu cererile și vorbi mai smerit, până acela urmă, în mart 1489, el iscăli o pace care asigura numai negoț slobod pentru negustorii amânduror părților. Notă. Chilia și cetatea albă, paginile 169-171 și 296-297. Levițchi 2 Roman, paginile 348-349-368. Hurmuzachii 2 Roman, paginile 315-317. Închei nota. Ștefan era jertfit de toți prietenii săi. Singur el făcuse cât n-ar fi crezut nimeni și puterile țării sale, de atâtea ori prădate și arse, erau stoarse deocamdată. El se supuse soartei pe care o nădăjduise să o învingă, plăti bir și dădu turcilor ca ostatec pe fiul său, Alexandru. Cartea a cincea. Cei din urma ani din viața lui Ștefan cel Mare. Un Roman. Luptele cele din tâi cu Polonii. Viața lui Ștefan căpătea acum o întorsătură hotărătoare. Odată cu sosirea bătrânețelor, toate se schimbau pentru dânsul. Prieteni vechi ca ungurii uitau cu totul de ființa lui și desigur că regele Cazimir se supăra fără cuvânt pe sfântul părinte din Roma, care, la cererile de ajutor ale domnului, socotii neputând face nimic din partea lui să-l îndrepte către corvinul din Ungaria, cunoscut ca un vechi luptător împotriva turcilor. Matias nu mai era acela ce fusese în tinerețele sale. Prins cu totul de războiul acusean, cu german, el nu se uita decât întreagăt la împrejurările răsăritului, pe care le potolise pentru dânsul pacea din 1483, și, când i se vorbi în 1489, un an înaintea morții lui de un nou șir de lupte pentru cruce, el arătă zâmbind în necaz că atunci când polonii ridică împotriva lui pe tătari, el nu poate decât să se bucure de prietenia asigura turcilor. NOTĂ Hurmuzachi, doi roman, pagina 310, 316-317 Plângerile lui Kazimir fură trimise în iulie 1489 și el făcuse pacea cu turcii în mart. Închei nota Odată numai, în 1488, el dădu voie artelenilor, în mijlocul cărora stătea încă Ștefan Batori, acum un om cu totul pașnic, să dea lui Ștefan armele cei pot fi de nevoie pentru lupta cu păgânii. Notă Copii de documente artelene la Academia Română Închei nota Dușmănia cu sultanul o încheiase el de bună voie, precum cu asila fusese silit să o încheie și domnul Moldovei. Dar soarta, ce are uneori un zâmbet de mustrare și de bagiocură, voi ca în ziua de înaintea morții Craiului, căruia podagra îi pecetuise încheieturile, să se primească vestea că asupra Ardealului se pornește cu siguranță o mare oștire turcească, având cu dânsa pe moldoveni și pe munteni. Poate cea din urmă măsura lui Matiaș care muri la 6 aprilie 1490, fu astfel aceea de a trimite de la curte în grabă pe Batorii ca să apere granița. NOTĂ Acte și fragmente 3 roman, pagina 65, numărul 2 Închei nota Polonii se bucuraseră atâta vreme de prietenia lui Ștefan, care le asigura granița și le făcea atâta cinste. Ei înțelesese totdeauna să răspundă la îndatoriri prin vorbe goale și făgăduieli, al căror soroc era veșnicia. După ce Ștefan plecase fruntea lui de om mare înaintea nimicniciei trufași al lui Casimir și îndoise piciorul său rănit în cortul de deșertăciune de la Colomea, care se și ridică deodată pentru ca toată lumea să vadă ce puternici sunt acei ce se închină regelui Polon, el se alesese numai cu cele 3.000 de călări din 1485, care nu vor fi petrecut nici toată iarna la dânsul. Pe hromot îl bătuse el singur. Feciorul de crai îl ispitise numai venind până la camenița, ca să se piardă apoi în pustiul tătarilor. Anul următor aduse târguielile cu turcii, iar anul 1489, pacea de desăvârșită deci pentru dânsul, Plata pe fiecare an a birului lui Petru Aron și în străinarea fiului, care se și stânse între păgâni la 26 iulie 1496, lăsând în locul său ca ostatic pe feciorașul său numit Ștefan, după marele bunic. Notă Data morții în cronica bistrițiană, însă în inscripția de la războieni, pusă de Ștefan la 8 noiembrie 7004, e pomenit și Alexandru, ca fiind în viață. Pe de altă parte, în documentul din 10 mart 7005, în paranteză 1497, Uricariul 18 roman, pagina 77, Alexandru lipsește, deci nu se poate îndrepta data morții în 26 iulie 1497. Rămâne că în inscripție novembre 7004 înseamnă 1495. Se poate ca obiceiul de a se începe anul la septembre să fi fost introdus, întâi numai sporadic, cu începutul veacului și mileniului nou, conform Hormuzachi, 11 roman, pagina 37, nota 1. Închei nota. Nu se răzbună numai faptele rele, ci și nepăsarea. Și nepăsarea polonilor față de cele mai strajnice nevoi, față de cele mai mari interese, față de cele mai sfinte dureri ale Moldovei, care le dăduse tot ce putea să le dea, întrecuse de mult măsura. Ștefan era un om sărac și mai sărac de la luarea cetăților decât înainte. Din sărăcia lui, el trebuia să trimeata acum împăratului păgân, ca o și veșnică a păcii, miile de galben de aur. El își aduse aminte atunci de vechea datorie pe care o avea Polonia aceasta, trând avă față de strămoșii lui, Datoriei pentru care se amanetase Pocuția, ca să fie luată apoi în la cea dintâi împrejurare princioasă. Va smulge el țării sale prădate banii cu care să-și plătească birul? Va lăsa urmașilor Moldova fără Pocuția, așa cum o primise și el de la și nevrednici? Ștefan se hotără astfel, necruțându-și trupul obosit, să culeagă birul la leș care îl siliseră să-l dea? și să întregească țara la miază noapte prin cucerirea ținutului amanetat. Amanetant. El început astfel după războaiele de apărare cu turcii, războaiele de răzbunare cu polonii. Lupta se dovedi ușoară. Încă din vara anului 1490, Ștefan era în fără să fie întâlnit un dușman în cale, căci polonii, care se temuseră până atunci de ungurii regelui Matiaș aveau acum grija moștenirii acestuia. Tătarii arseseră Chievul în 1489 și prițnuiseră pierderi lui Albert trimis împotriva lor. Apoi ei veniseră în iarna din urmă până pe la Lublin. Citez și scrie un povestitor din acel timp. Nimeni nu plecă asupra lor în toată Polonia. Închei citatul. Notă. Cronica lui Caspar Weinreich. În scriptore Srerum Prusicarum, patru roman, paginile 776 778-779, închei nota. Ștefan veni pe urma tătarilor, nu ca să prade ca și ci ca să cucerească. El început printr-o solie care merse la Casimir spre a cere ca oamenii domnești să poată trece prin Litvania spre Moscova, al cărei țar, cuscurul lui Ștefan, se înțelesese cu Maximilian regele romanilor, ales și în Ungaria, ca să năvălească în Polonia dacă regele de acolo ar încerca să împiedice cu puterea așezarea lui Maximilian în scaunul unguresc. Boerii moldoveni, care mai aduceau și unele plângeri, sosire numai după ce veștile că Ștefan se află în păcuția, ajunseseră la urechile lui Kazimir. Acesta Repezi îndată la credinciosul său din Suceava, a cărui faptă nu voia să o creadă, citesc, cu toate că Maria ta ar fi spuind pe față că a dat astfel de porunci bregătorilor săi, închei citatul, pe arhiepiscopul de Lemberg și capitanul de Haliciu, ca să ceară lămuriri și darea înapoi a cetăților luate cu hapca și fără niciun cuvânt. NOTĂ Instrucțiile solilor lui Ștefan, indicația e greșită, în Iablonovski, paginile 59-60. Instrucțiile regelui către solii săi, videm paginile 32-33. Răspunsul către boieri, pagina 32. Cele două din urmă și în formulaziile doi Roman, data de 1491 e falsă. Închei nota. La 15 mart 1490, Ștefan era acasă încă în Suceava, unde pregătea lovitura, pe care o vestise poate prin prădăciuni ușoare. NOTĂ Wickenhauser, Putna, pagina 175, 178, 181 Radauț, pagina 134 Conform Uricariul, 18 roman pagina 466, revista pentru istorie, arheologie și filologie, unul roman, pagina 369 și următoarele, și 379-380. Închei nota. El își făcuse încă de la 1487 o nouă curte pentru luptele cele nouă. Micota și Reațeș erau acum părcălabi de neamți. Groza, fiul celui din tâi, avea grija orheiului, cu toate că tătarii erau acum prieteni, dacă nu ajutători, ceea ce n-au fost niciodată. Ion Săcară păzește la Roman. Ion și Șteful, fost pitar, stau în hotin doi pârcălabi pentru o cetate amenințată. Spătarul e clănău. Boldur, fost vistier înlocuitor al grecului Chiracola, ea vornicia și stă împreună cu vechiul sfetnic care era logofătul tăutul în fruntea boierimii moldovenești. Andreico, apoi Matei, Ceașnicii sau Păharnicii, Ieremia Postelnicul, șandru Comisul, Petru Stolnicul, Andreico Cartorischi, Lidvanul în paranteză Ciortorovski, dezăvârșesc sfatul împreună cu câțiva boieri veniți mai târziu. Isac, Movilă, Frunteș și Dinga. Notă Indicațiile bibliografice de la nota anterioară. Am încheiat nota. Ștefan luă în dată de-a dreptul sau prin capitanii săi Colomea și Haliciul și în august el stătea înaintea cetății Sniatinului. Pe atunci, Polonia era cu desăvârșire lăsată în voia moldovenilor, a tătarilor, a țăranilor ruși, răsculați sub tocăpetenie cu numele de Muha. Nota. Levițchi, 2 Roman, paginile 368-369 Închei nota Bătrânul Casimir nu se mișca nici ca în timpul de până acum, când bătrânețele nu l-amorțiseră cu totul. Luptătorul regal din anii trecuți, Ioan Albert, om pornit, neprevăzător, dar prin de neastâmpări și viteaz, trecuse granița pentru a smulge coroana ungurească fratelui său Vladislav Craiul din Boemia. amândoi fusese aleși de unii magnați unguri și Albert avea mulți sprijinitori, mai ales în ardeal, pe care cel puțin îl voia ca despăgubire. În zadar se chemă o oaste care să respingă pe moldoveni și să le ia pocuția. În ziua de 14 septembrie, sorocul de adunare al apărătorilor Poloniei, puțin se vor fi adunat în tabara de la Bobrka, lângă Lemberg, Ioan Albert stătea la Cașovia, în Ungaria de sus. Kazimir nu îndrăznea să hotărească între cei doi fii, cărora le dorea deopotrivă tot binele, și, în sfârșit, se răspundise pretutinde în vestea, în stare să îngrozească și pe cei mai îndrăzneți, că sultanul însuși sosește ca ocrotitor și tovarăș de arme al moldoveanului. NOTĂ Tot levițchi, paginile 387-388 și Scriptores rerum Prusicarum, patru roman, locul citat, închei nota. Nimeni nu căută să-l despoie de cucerirea sa, pentru care el jertfise sânge scump și strămoșii să-i plătiseră bani buni. Și în 1491, cei doi feciori de crai, dintre care și unul și altul nu se mulțămea cu o singură coroană, se luptară împreună în Ungaria, care se dovedea tot mai mult că vrea pe molâul pașnicul plângătorul Vladislav și nu sufletul de foc și de vrajbă al fratelui celui mic, Iubitul mamei sale, Albert. Cu acest cântec sălbate în urechi, muri părintele a 11 copii, regele Cazimir, la 7 iunie 1492. Până atunci, din Polonia, nimeni nu căuta să ridica arma împotriva lui Ștefan. Chiar la începutul anului, regatul, fără călăuză, orbecăind în nenorocirea jafurilor și pierderilor de ținuturi, Amenințat de toți vecinii săi fără deosebire, suferise o nouă dișmuire din partea tătarilor, care topiră zăpezile prin focul ce ardea satele pustiite de locuitori. NOTA Izvoarele citate, închei nota Nici îngroparea regelui nu fuscutită scutită de această întovărășire de pradă, robie și omor, căci tătarii se întoarseră la Jaf în vară. Nota. Levițchi, 2 roman, paginile 400-401. Închei nota. Regele Casimir lăsase cinci fii, dintre care unul părăsise lumea, un al doilea era arhiepiscop de Gnesen, cel din tâi dintre episcopii țării lui, iar ceilalți trei voiau deopotrivă stăpânirea. Adică Vladislav din Ungaria, Ioan Albert vestit pentru loviturile sale de sabie, când folositoare, când zadarnice, date mulțimilor tătărești prodalnice, și un mai mic frate, Sigismund, care avea veniturile Lembergului și Zipsului. Nota: Gaspar Weinreichs, Danziger Cronic, în Scriptores Rerum Prusicarum, patru Roman, Pagina 791. Închei nota. Sprijinul bătrânei crăiese Elisabeta făcu să se aleagă Ioan Albert la 27 august. Dar potrivit cu o rânduială regelui mort, Litvania, pe care el o moștenise de la tatăl său ducele Iaghello, trecu asupra altui fiu, Alexandru, și astfel se despărțiră și, în ceea ce privește stăpânitorii cele două țări, ce fusese până atunci în aceeași mână, căreia, ce e drept, nu i se supuneau de o potrivă. Aceasta era o împrejurare de cea mai mare însemnătate pentru Ștefan, care avea ceva de păstrat împotriva voinței crailor leșești. El căută să ajungă la o înțelegere asigurătoare cu Alexandru Litvanul, prin țara căruia mergeau din când în când soli la Moscova, ca să afle cum mai petrec acolo. Fica Elena și micul nepot Ivan, pe care nu era să-i vadă niciodată a Evea. Alexandru se arătă prietenos față de domnul Moldovenesc, îmbătrânit în gânduri cu minți și fapte viteze, strașnic dușman, dar prieten credincios și de mare folos. Care a spus la trimiterea unui sol cu vestea suirii în a tânărului vecin, Ștefan porunci în ianuarie 1493 vornicului său Jurj și lui Iura, fiul șerbului, să arate lui Alexandru cât i-a părut de rău, noi avem voie însă să nu credem, pentru moartea prietenului său, Cazimir, Dumnezeu să-l ierte, și ce frumos ar fi dacă, prin îndemnul cuneazului Litvan, s-ar ridica atâtea rude, atâția prieteni ce are el asupra turcilor. În novembre, Voitec, Cuciucović și Fetco Gavrilovici pleacă la Ștefan, ca să-i spună că Alexandru vrea pace și o bună învoială, păstrându-se hotarele cele vechi între Moldova și Litvania. Apoi sosesc la curtea vecină George Iarăși și Mihai Pitarul, tot pentru înțelegerea de care era vorba încă de la început. În sfârșit, prin Voitec și Fetco, prin Jurj și pisarul Matiaș, prin Fetco și Petru Olehnovici, prin Ioan Pitarul, fiului lui Isaia și Diacu Toma, se trimit vechi, vechile acte de îndatorire întărite prin jurământ. Ștefan ceru să se aducă unele schimbări, dar la urmă tot se făcut din amândouă părțile jurământul cel nou, poate în 1496. Ștefan făgăduise și amestecul său la turci pentru a câștiga de la aceștia cruțara granițelor litvane. Prietenia dintre el și tânărul Alexandru, se răzima și pe legături de familie, căci soția cneazului Litvaniei era de la 1495, fata lui Ivan din Moscova, care ajunsese astfel socul unuia cu scrul celuilalt. NOTĂ Instrucțiile de sol dintr-o parte și din alta s-au tipărit în Iablonovski, locul citat, pagina 60 și următoarele cu date conjecturale care nu sunt toate bune, conform Ulianitski, pagina 121 și următoarele. Traduceri în arheologie istorică, 1 roman, paginile 82-83, Uricariul 3 roman, pagina 79 și următoarele. Năvălirea lui Ștefan în, în Braclav trebuie depus numai în 1498, cum face de alminte și Caramzin istoria Rusiei. Traducere franceză, 6 Roman, 1820, paginile 361-362. Închei nota. Astfel stăteau, însă, lucrurile cu Polonia. Sau poate altfel. Ștefan își ținea capitanii în pocuția pe care el era hotărât să o apere până la sfârșit, și pe care polonii nu înțelegeau cât uși de puțin să-i o lase, așteptând numai clipa potrivită. Pentru a smulge din mâinile moldoveanului, despoietorul țărilor, citez bucata de pământ ce se întinde de la pădurea de fagia a Halicului, în jos până în Nistru și până în munți. Închei citatul. Starostele moldovenesc care stătea în Cernăuți, astăzi capitala Bucovinei Austriace, Ion Grumază, era pentru acești vecini un spin în ochi care durea amar și umilea adânc. Notă. El e numit în tratatul din 1499 cu Polonia. Confirmarea lui Ștefan. Închei nota. Din partea aceasta nu venire deci nici vești de suire în scaun, nici amintirea legăturilor strânse ce fusese odinioară între Moldova și Polonia, nici îndemnul spre înnoirea lor pentru binele creștinătății. Pentru Ioan Albert, Ștefan era una cu tătarii, cu turșii, cu păgânii aceia care erau înfățișați ca prieteni statornici și tovarăși deja ai Moldoveanului. În 1493, în anul după începerea domniei nouă și în Polonia, se strângeau bani de la locuitorii regatului pentru apărarea hotarelor, așa de mult călcate în timpul din urmă, citez, de turci, de tătari și alți vecini, închei nota, dintre aceea ce nu se numesc, dar se urăsc cu atât mai mult. Ioan Albert nu semăna de alminteri cu tatăl său, prietenul domnului Moldovei, prietenul în ghilimele. Cu gândul să lovească el pe alții, tânărul Crai nu se lăsa lovit. În același an, 1493, el se lăuda că își păzește așa de bine țara, citez, încât nu mai pot fi năvăliri atât de lesincioase cum se făcuse obiceiul. Închei citatul. Notă. Levițchi, doi roman paginile 409 și 413, închei nota. Ștefan nici nu plănuia din partea lui asemenea încălcări ale pământului leșesc. El luase ce credea că este al său și ce era al său după dreptate, căci banii dați de strămoșii săi nu se plătiseră, și zălogul intrase firește în stăpânirea împrumutătorului și el nu mai avea arme decât împotriva acelora ce ar fi căutat să-l trimeată în granițele cele vechi. Siguranța păcii se întări peste puțin când craiul cel cu scopurile mari, pedepsitorul tătarilor, dușmanul neîmpăcat al păgânilor, postitorul coroanei îngurești, făcu pace cu sultanul. Solul său era la poartă pe vremea când turcii cercau Severinul și Belgradul, când sultanul înaintea până la Sofia asupra Ungariei, a cărei pace se mântuise. NOTĂ Bonfinius, paginile 512-513 Fessler, Gheșichte von Ungarn Vezi Klein, 3 Roman, 1874 pagina 248-249, Gheleich, paginile 652-653, închei nota. Ali Beg din Semendria, fratele său murise, și Malcoci, adică Balibeg, Beg, fiul lui Malcoci, așezat în vidin acum, pustietorii Moldovei în 1485, trecură prin Oltenia Ardeal, și vă răstriviți și săgetați în munți de românii olteni și ardeleni de lângă pasul turnului roșu. NOTĂ Studii și documente Trei roman, Paginile uh, 49-50 Lăpedatul, paginile 43-44 După Hurmuzachii Documente Ardelene în copie la Academia Română. Scrisoarea de biruință a lui Matias e cuprinsă în ziarul roman a lui Burcard, 1883-1885, trei volume. Închei nota. În april 1494 se jura la Constantinopol asupra unei păci pe care Ioan Albert cu toate că îl prădase abia de ună zii tatarii, o întări prin jurământ în iunie. NOTĂ Levițchi doi Roman, paginile 416-418, 421-422, conformul Ianițchi, paginile 124-125, închei nota.